21. Наступного ранку вона прийшла на роботу рану, викроювши для сну лише 4 години. Поряд із її комп'ютером чекав маленький пакуночок у грубій обгорці з переробленого паперу, скріплений білими пластиковими затискачами, якими електрики з'єднують дроти. Вона посміхнулася, відзначивши цю деталь, і полізла в кишеню комбіназона по універсальний інструмент – мультитул. Дістала найменшу викрутку, вставила її фіксатор одного з затискачів і повільно розвела зубці, не пошкодивши затискача, щоб ним можна було скористатися ще раз. Пам'ятала власні проблеми, коли її тоді ще тінь механіка застали за розрізуванням такого самого затискача на електричній панелі. Вокер, який став буркотливим диваком за ці десятиліття, накричав на неї за марнотратство і показав, як розкривати фіксатор, щоб зберегти його придатним для використання. Минуло роки, і Джулієта вже набагато старша, передала цей урок іншій тіні на ім'я Скотті. Він був ще зовсім юним, але жінка дала йому добрячого прочохана, коли хлопчисько припустився такої самої помилки, як і вона колись. Пам'ятала, що бідолашний хлопець побілів з переляком у бетонний блок, і ще кілька місяців нервував у її присутності. Можливо, саме через той спалах емоцій Джульєта приділяла йому більше уваги, поки хлопець навчався. І згодом вони порозумілися. Він швидко виріс до здібного парубка, справжнього штукаря в електроніці, здатного перепрограмувати таймер насоса швидше, ніж Джул'єта його розбирала чи збирала. Вона послабила ще один затискач на пакунку. Знала, що подарунок від нього. Кілька років тому Скотті найняли в IT, і він перебрався на тридцяті. Хлопець став надто розумним для машинного, як зазначив Нокс. Жулієта відклала затискачі і уявила, як юнак готував для неї цей згорток. Запит, який вона надсилала в машини відділ напередодні, був, ймовірно, передресований йому, і він провів цілу ніч, сумлінно виконуючи для неї це завдання. Джульєта обережно розгорнула папір. І його і синтетичні затискачі слід було повернути. Вони надто дорого коштували, щоб залишати себе таке добро, але достатньо легке, щоб послуги носія обійшлися недорого. Розгорнувши верхній шар, Джуліета побачила, що Скоття зігнув краї та заклав ці згини один в один. Так діти загортають свої записки, щоб не витрачати клею чи скотчу. Вона розібрала хитромудру конструкцію, і пакунок нарешті відкрився. Всередині була маленька пластикова коробочка, схожа на ті, у яких в машинному зберігали дрібні гайки та гвинтики. Жінка зняла накривку і зрозуміла, що посилка була не лише від Скотті. Напевно, хтось передав йому коробочку разом із копією її запиту. Очі Джулієти наповнились слізьми, коли вона відчула запах вівсяно-кукурудзяного печива матінки джин. Дістала шматочок, піднесла до обличчя і глибоко вдихнула. Можливо, їй лише здалося, але могла заприсягтися, що в пахощі зі старої коробки впліталася нотку мазуту чи машинного мастила, запахів домівки. Джулієта обережно склала обгортку. Подумала, кого неодмінно почастує. Звісно ж, Марнза, але ще й Пем, із кав'ярні, яка допомагала їй облаштувати нове помешкання. І Еліс, молоду секретарку Джанс, яка вже понад тиждень ходить із червоними від сліз очима. Дістала останній шматочок і нарешті помітила на дні коробочки флешку. Невеличкий смаколик, який Скотті спік для неї та сховав поміж крихт. Джульєта схопила її, відклала коробку. Подмухала у крихітний отвір, щоб очистити від можливого сміття, вставила в передню панель комп'ютера. Не надто зналася на комп'ютерах, але вміла ними користуватися. У машиному і кроку не можна було ступити, не надіславши вимогу, звіт, запит чи ще якусь бюрократичну дурницю. Але ці прилади справді ставали в пригоді за потреби ввійти в режим дистанційного керування мотором чи трансформатором, увімкнути або вимкнути машину, провести діагностику тощо. Щойно вогник на флешці заблимав, вивела її з на екран. Там була ціла купа теків-файлів, певну маленьку флешку заповнили цілком. Жінка подумала, чи встиг Скоті цієї ночі хоч трохи поспати. Над основним списком тек був розміщений файл під назвою Jules. Вона клацнула по ньому і відкрила коротенький текст, очевидно, від Скоті, але, як не дивно, не підписаний. «Дж, не попадися з цим, гаразд?» Це все, що було на комп'ютерах містера правоохоронця на робочому і домашньому за останні п'ять років. Ціла тонна інформації, але я не знав, що саме тобі потрібно, а копіювати все підряд було легше. Залиш собі затискачі з обгортки, у мене тут їх купа. І ще я взяв один шматочок печива, сподівався, що ти не заперечуватимеш. Джулія та всміхнулася. Їй захотілося простягнути руку і провести пальцями по словах, але то був не папір, і відчуття виявилося б зовсім іншим. Вона закрила документ, видалила його і очистила кошик. Навіть перший лист, названий її іменем, уже відкривав забагато інформації. Вона відсунулася від столу, визирнула в кав'ярню. Темно і порожньо. Не було ще й п'ятої ранку, тож верхній поверх на деякий час належав тільки їй. Вона переглянула структуру текст, щоб зрозуміти, із яким типом даних має справу. Кожна тека була ретельно промаркована. Виявилося, Джулієта тепер мала історію всього, що Холстон зберіг на обох комп'ютерах, кожен удар по клавіатурі, кожен день, трохи більше, ніж за п'ять років, усе відсортовано за датою часом. З'явилося таке відчуття, ніби її захоплює цей гігантський обшир інформації, і за ціле життя не перекопати його весь. Зате принаймні вона володіла цими даними. Відповіді, необхідні їй лежали тут, десь поміж цих хвалів. Їй, мов би, полегшило від усвідомлення, що розгадка, причиня рішення Холстона вийти на очищення, тепер могла вміститися в її долоні. Вона вже кілька годин просіювала інформацію, коли до кав'ярні ввійшли працівники, щоб прибрати вчорашній безлад і приготувати сніданок. Тут, на горі, найскладніше було звикнути до суворого розкладу, якого всі дотримувалися. Третьої зміни не було. Другої, власне, також, лише для персоналу, який готував вечерю. На глибинних рівнях машини не спали, тож майже і не спали і працівники. Робітничі бригади часто залишалися на понаднормові зміни, і Джульєта навчилася виживати, відпочиваючи вночі лише кілька годин. Секрет полягав у тому, щоб час від часу відмикатися, хвилини з 15 постояти, притулившись до стіни і заплюшивши очі, аби втоми не звалили тебе з ніг. Але те, що колись було виживанням, тепер стало розкішою. Здатність обходитися без сну залишала їй трохи вільного часу вранці та вночі. І цей час можна було присвятити недозволеним пошукам, а не справам, над якими мав працювати шериф. Це також давало їй можливість повчитися виконувати цю кляту роботу, адже Марнс був надто пригнічений, щоб їй допомагати. Марнс. Вона глянула на годинник над його столом. Було вже 10 хвилин по восьмій, і казани з теплою вівсянкою і кукурудзяною кашею заповнювали кав'ярню запахами сніданку. Марн запізнювався. Жюлієта не встигла з ним попрацювати ще й тижня, але вже не могла уявити, щоб він колись кудись запізнився. Ця нетипова подія була мов привідний пас, що висмикнувся зі свого місця або детонація в циліндрі двигуна. Джуліята вимкнула монітор і встала за столу. За вікном уже починався сніданок першої зміни. Жетони на їжу дзвякали у великому кошику біля старих турнікетів. Вона вийшла із кабінету і проштовхалася крізь натовп, що валив зі сходів. У черзі стояла маленька дівчинка, вона посмикала за мамин кабінезон і вказала пальцем на Джульєту, яка саме їх проминула. Джульєта чула, як мама сварила дитину за нечемність. Останні кілька днів ходило багато чуток про її призначення. Ще б так, ця жінка, яка ще дитиною зникла в машинному, тепер виринула з Ненацька, щоб перебрати на себе обов'язки одного з найпопулярніших шерифів бункера. Жуліета зіщулася від такої уваги і проскочила на сходи. Збігла донизу швидко, мов носій без вантажу, відштовхуючись ногами від кожної сходинки, дедалі швидше набираючи досить небезпечного темпу. За чотири прогони, обігнавши повільну пару та протиснувшись між родиною, яка прямувала на сніданок, вона досягла майданчика житлового рівня, на поверх нижчого за її власний, і пройшла в подвійні двері. Коридор вирував від звичних ранкових звуків. Свистів, закипаючи чайник, дзвеніли дитячі голоси, тупотіли ноги на горі. Тіні поспішали знайти своїх наставників, щоб вирушити з ними на роботу. Молодші діти неохоче пленталися до школи. Подружні пари цілувалися в дверях, а малюки шарпали їх за комбінезони і розкидали іграшки та пластикові чашки. Жульєта кілька разів повернула, кружляючи коридорами навколо центральних сходів, прямуючи в інший бік блоку. Помешкання заступника було там, у найдальшій частині. Вона підозрювала, що за роки служби Марнзу запропонували підвищення, але він ніколи не користався такою нагодою. Якось вона спитала про Марнзов Еліс, колишньої секретарки мера Джанс, але та лише знизала плечима і відповіла, що він ніколи не хотів і не чекав нічого більшого за свою партію другої скрипки. Джуліета вирішила тоді, що Еліс мала на увазі його небажання бути шерифом, але тепер починала замислюватись, у яких сферах свого життя він дотримувався тієї самої філософії. Досягнувши його сектора, вона побачила двох дітей, які бігли, тримаючись за руки, запізнювалися до школи. Вони засміялися і прослизнули за ріг, залишивши Джульєту на самоті. Вона подумала, що скаже Марнзу на виправдання свого візиту, як пояснить власне занепокоєння, Можливо, час уже попросити Теку, без якої він, здавалося, жити не може. Жінка могла б порадити йому взяти вихідний і дати їй можливість самостійно вести розслідування, поки він спочиватиме. А може краще трохи схитрувати і сказати, що вона прийшла сюди передусім у справі. Шериф зупинилася біля його дверей і підняла руку, щоб постукати. Сподівалася, що наступник не розцінить цей вчинок як демонстрацію її влади. Просто хвилювалася за нього от і все. Вона загрюкала в металеві двері і почекала відповіді. Може, він уже відгукнувся, але жінка нічого не почула. За останні кілька днів голос у Марн застав глухим і хрипким, Постукала ще, цього разу гучніше. «Заступнику?» – погукала вона. «З вами все гаразд?» Із сусідніх дверей вистромала голову жінка. Джулієта впізнала її. Вони бачилися під час шкільної перерви в кав'ярні. Була майже впевнена, що жінку звали Глорією. «Вітаю, шерифа!» Привіт, Глорія. Ти часом не бачила заступника Марна за сьогодні вранці? Та похитала головою, затиснула в зубах металеву шпильку і почала скручувати в вузол своє довге волосся. Не бачила. пробубаніла Глорія, знизала плечима і нарешті зашпилила косу. Учора ввечері бачила його на майданчику, був такий саме пригнічений, як і весь цей час, вона спохмурніла. Він не з'явився на роботу? Джуліята повернулася до дверей і смикнула за ручку. Вона клацнула і піддалася м'яко, як добре змазаний механізм. Шериф штовхнула двері. «Заступнику? Це Джулс! Просто зайшла вас перевідати!» Двері відчинилися в темряву. Світло падало в кімнату лише з коридору, але цього було достатньо. Жульєта повернулася до Глорії. «Клич Дока Хікса! А, дідько. Подумки вона була досі на глибині. «Хто тут на горі найближчий лікар? Клич його!» Ширів забігла всередину, не чекаючи відповіді. У маленькій квартирі було не надто багато простору, щоб повіситись, але Марнс вигадав спосіб. Навколо шиї він затягнув пасок, а пряжку затиснув у щілині дверима ванної кімнати. Ноги лежали на ліжку, але під прямим кутом, щоб на них не переносилася вага тіла. Сідниці звисали ніжче рівня ніг, обличчя вже втратило червону барву, а пасок глибоко врізався в шию. Джуліета обхопила марн за стан і спробувала підняти. Він був важчим, ніж здавалося. Жінка зіпхнула його ноги з ліжка, так легше було тримати тіло. У дверях почалася лайка. Чоловік Глорії забіг до кімнати і взявся допомагати Джуліеті підтримувати набіжчика. Вони почали шарпати пряжку, намагаючись витягнути її. Нарешті Джульєта просто розчахнула двері, вивільняючи пряжку. – На ліжко! – засапано звеліла вона. Вони підняли тіло і поклали на спину. Чоловік Глорі уперся руками в коліна і глибоко вдихнув. «Глорія побігла по доктора Оніла!» Джуліета кивнула і зняла пасок, обкручений навколо шиї Марца. Шкіра під ним стала фіолетова. Шериф помацала зап'ястя заступника, перевіряючи пульс, і пригадуючи, що Джордж мав такий самий вигляд, коли вона знайшла його там, у машинному, абсолютно нерухомому, байдужим до навколишнього світу. мить жінка подумала, що це другий труп, який вона бачить у своєму житті. І тоді, сидячи біля нього в очікуванні лікаря і обливаючись потом, Жул'єта замислилася, чи не означає ця нова робота, на яку вона погодилась, що труп не буде останнім.